You're listening to Rutgers Radio on WRSU FM New Brunswick and online at wrsu.org. S úgy hiszem, ez így volt A Apám hitte az első éjszakát. A szavak igazát S úgy hiszem, Ez így volt szép Fgaryen, ferem, eso, yeah S úgy hiszem, Ez így volt szép Apám elhitte a hírmondók szavát a Pámel hitte Csepplinban a tal, A folyók iránya, azt hiszem,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 A WRSUFM-ről. Bevezető zenénk: az apákat köszöntötte Zorán, énekelte az apám hitte című számát. Igen, érdekes felvételről. Egy egész szimfonikus zenekar kísérte őt, vásári Tamás vezényletével.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 kukaciahol.com Most engedjék meg, hogy üdvözöljek valakit angolul, aki reggel nekem megígért, hogy hallgatja a műsorunkat, és elmondta nekem, hogy nem olyan régen az ír kollégák műsorában zenélt itt. És a magyar zene hallgatása érdekében ő most be fogja kapcsolni a rádiót. Hi, then, hope you hear us and enjoy the music of the Hungarian program. Amit említettem, apák napja van.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 szeretsz -e korán reggel dolgozóba menni, Jó erzése hazaérni, Puszit adni este? Maradj itt az ágyam mellett, kérlek, Ne menj messze! rajzoltam egy képet, Te vagy rajta, nézd meg! Én vagyok a kisgyerek És kézem foglak téged! Örülsz neki? Vigyázz rá! Mi vagyunk a képen, én vagyok a zsapukámmal ketten kéz a kézben. Zene következik, Kovács Kati énekel, apák és anyák.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 Egy másik hír. Mindenkit szeretettel vár a Széchenyi István Társaság a Bonyú István történelmi előadására. Meg lehet keresni ezt az információt a www.cit.info. A szitelt rendesen magyarul esszel kell érteni. Visszajövőbe Egyiptom elveszett múltja címmel, ez lesz az előadás címe és témája. Június 23-án, szombaton délután 4 órától New Yorkban a Magyar Házban, 213 East 82. utca, New York, New York. Még egyszer, június 23-án délután 4 órakor Az előadással kapcsolatos kérdésekkel Rózsa Ákoshoz lehet fordulni. A e-mail címe Ákos Rózsa Kukac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 Mondom, reggel van az időnapos, mindenki tudja, hogy én vagyok a szüli napos, remek a hangulatom! Szalad. Ezért most látszik, egy szarka láb Remek a hangulatom, tom tom tom tarotom, tom, ma van a, a pom pom pom pom, tarotom, pom. Remek a hangulatom, tom tom tom, tarotom, tom. ma van a, a pom pom pom pom tarotom, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom Congulatom, tom tom tom tom tor tom tom mama na sulinabom pom pom pom pom pom reme co angulatom tom tom tom tom tor tom tom mama na sulinabom pom pom pom pom pom hola torta Folyton elhagyom a szemüveget, és nem tudom a szövegemet. Remek a hangulatom, tompam, tompam, tom, tompam, ma van a szüni napom, pom pompam, pompam, pom. remek a hangulatom, pompam, tompam, tom, tompam, ma van a szüni napom, pom pom pompam, pompam, mostantól fáj már a derekam is, hol a hajam. Hangosan sikíts, ha azt akarod, hogy meghalljam. Remek a hangulatom, tom tom tom tom tom Ma van a szőnén napom, pom pom, pom, tom Remek a hangulatom, tom tom tarotom, tom tom tom Negyedik szüli pom, pom pom, pom, tom Remek a hangulatom, tom-tom-tom-tom-tom-tom. Hallgassunk -e meg egy mesét a Kalapos Manóról, az Égből potyant meségsorozatból. Levente Péter mesél, Grilusz Vilmos zenében mókázik körülötte. Vilmos, hol vagy? Itt vagyok. Neked van otthon egymillió kalapot? Á, dehogy! Á, Az egy jó kis meseles mm -hmm. Kalapos Manó? Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy elfelejtett kalapdobosz Abban lakott kalapos manó Így hívták, mivel hogy éjjel-nappal kalapot viselt Ő maga varta a fejrevalóját egy piros bőrkesztyűből, Amit a kalapdoboz felekén talált Szép gömbölyűre formázta a kalaptetejét, tetejét Míg olyan öblös nem lett, mint egy üst A karimájára sombogyót tűzött Ennyi a legszebb kalap az erdőben. Nézegette elégedetten, és attól kezdve sosem vált meg a fejfedőjétől. Egy tavaszi reggelen kalaposmanú elhatározta, hogy meglátogatja a távoli bokrok alján élő rokonait. Becsukta a kalapdobozt, és fütyörészve indult az erdő túlsó végébe. Megleckesen lépegetett, hogy a fűben lapuló galambgombák mind felfigyeltek a közelettére. Megbillentették a kalapjukat, és nyöszögtek hozzá valamit. Tetszik a kalapom, öcskösök! Húzta ki magát kalapos manó, és jó hangosan dúdolni kezdett. Gamba testvér, galambom, miatt, ha én ezt kimondom? Is kalapom, nem adom?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 csak ne, hogy az én kalapomat is lengetni akarjátok. És jó hangosan dúdolni kezdett. Manó, testvér, galambom, jobb, ha én ezt kimondom. Kis kalapom nem adom. És tovább sietett. A fekete manók leesett állal bámult a kutyába. Kalapos manó végül elérkezett a távoli rokonok területére.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 a rokolók bámulták kalapos marót. Aki ahol jött, hip-hop el is tűnt a tisztásról. Fitisz az arratokra! Dünnyögte magában, és még gyorsabban szedte a lábát. Inkább hazamegyek, de a kis kalapom nem adom. Ahogy ott fut, ahogy ott szaporáz hazafelé Egyszerre kétségbe esett sírás, hogy meg a fülét Körülnéz Hát egy madár fióka vergődik a boróka bokor tövében Közelebb lép és akkor látja, hogy nem is egy Hanem négy, nem is négy Hanem öt fióka vergődik a földön Jaj, jaj, jaj, lefújta a szél a fészkünk Jaj, jaj, jaj, végünk, végünk Jaj, veszékeltek a fiókák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 Elbúcsúzott a madár családtól, és könnyű szívvel Ott Otthon kinyitotta a kalapdobozt, és megkereste a piros bőrkeztyű párját. Aztán leült, és Mart magának egy új kalapot.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 Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli, Bicikli, bicikli, de a bicikli, Bicikli, bicikli. Hova megy a traktor? Miért Hova megy a traktor? Miért zötyörök? Szántan indul a Santo rajta, az zötyörög Szánt, indul a szántóföldre, földre Eke van rajta, az zötyörög Miért pöfög úgy és miért übörög? Miért pöfög úgy és miért übörög? Dolgozik benne az óriás motor És fordul az ég szíj, az übörög Dolgozik benne az óriás motor Santo földre ek van rajta, az azat gerik am no meg dolgozikenne az úriás motor és sportul az écsi az düpörök Ez volt a gyereksarok most nézzük meg hogyan látják a magyar nyelvet a külföldiek Először ellátogatunk délvidékre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 Szent Tamáson öt év szünet után tavaly indult el újra a magyar nyelv tanítása. Elsősorban a vegyes házasságból származó, nem anyanyelven tanuló magyar gyerekeknek szánták, ám a 120 jelentkezőnek a fele a szertöbbséghez tartozik. Állagot tudok, mert van barátnám is magyar, és akkor vele beszél magyarul magyar meg anyukámat.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 A nagyszüleim pedig Lengyelországból jöttek a második háború után, hát Belgiumba. <tos>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 Um, hogy Pécsim is. Mert hallottam, és magyarok, akik panaszkodtak, hogy általában a magyarok ilyenek. Precízisebb, mint a románok, és nem olyan, mint a németek. Azt tudom, hogy nagyon hiányzott uh, először az életemben az, a, az, a, az angol az a small talk.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 Közös sincs, hogy mi történik, mi folyik itt. Nekem nagyon-nagyon tetszik a, a nyelv zenéje. Az kicsit olyan, mint a. Mint, nem tudom. Hallottam, hogy olyan, mint az olasz. Nekem egy kicsit olyan, mint a török. Amikor kezdtem tanulni, az volt az első lekcélben az a szó, hogy elvámolni való. Csak egyszer hallottam Magyarországon, és. Soha nem osználtam azután. Valami nemzetközi ilyen szóverseny volt, hogy um, uh, mi a legszebb szó, vagy ebben, vagy abban a nyelvben. És a magyar nyelvben, az, az illetve nem tudom hány ember, úgy döntette el, hogy az a szó, hogy cipőfőző, az a legszebb magyar szó. Uh -huh. És neked erről mi a véleményed? A Szerintem szép, igen, igen. Nekem...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 És uh, itt élek Magyarországon 15 éve. A leges legrosszabb nekem, azt pedig mindig mindenkinek mondom, az zsíros kenyér. Egy harap, az pedig egy élet, egy, egy, egy év az életedből. Nem kéne mondani, hogy lila van vagy ilyesmi, nem jobb. Ehhez kapcsolódva most hallgassuk meg bánkáriáját, a hazám hazámot Placido Domingo előadásában. That's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 Finom leveleiről lehet megismerni, ezeket ugyanúgy fel lehet használni, mint a petrezsajem zöldjét. Használható saláták, levesek, hús, ételek ízesítéséhez és díszítéséhez. A zeller erősítő hatását már az ókori görökek is ismerték, igazán népszerűvé vált a 17. században, amikor a francia király szeretője rendszeresen feltalálta uralkodójának, állítva, hogy a zeller erősíti a nemi vágyat és a férfiúi teljesítő képességet. A növény hatóanyagai révén ugyanakkor erősíti az immunrendszert is. Az zeller kedvezően hat a veseműködésre. A népi gyógyászatban is, mint erős vizelethajtó tartották számon. Egyesek szerint a vese homokot vagy a követ is ki tudja hajtani. Gyakran alkalmazzák emésztési panaszok esetén, csökkenti a vércukor szintet is. Szárából pacsart friss levét felhasználják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 Maradtam mindörökre Megszerettem, amit kaptam Szívem ide láncol Néha el is Fenekeltek, megöleltek Felemeltek Barátomnak azt fogadtam Aki velem páncol. Voltam, én már jött Ment mindenféle szerzet Az egyik jelző Megsebzett, a másik örömet Szerzett, akármilyen Nyelven a szentek valahogy a végén Majd csak eltenetnek Itt a szép lányok, Mindegyiknek megbocsátok Ha dűjjön a másolébe Ha a kettet tartja. A mat, a legszebb a, a lányomnak is szép a És ha mégis más a apja, hát a lelke rajta. Voltam én már jött, ment mindenféle szerzett, Az egyik jelző szerzet, a másik örömet szerzett. Akármilyen nyelven értenek a szentek, Senkinek se, vagy ha mégis elfelejtse Megkapja a túlvilágon, őrzi azt az ördög Legyen vendég legyen nála jó nagy kamál Édesanyám tanította, amit beletöltök Amikor a banda ezt a kólot játsza, mosolyog a Linká egy táncra, akármilyen nyelvben beszélnek ott szentek, lehet, hogy a vél. Víz... Közénk egy táncra Akármilyen nyelven Beszélnek a szentek Lehet, hogy a végét ők is benedeznek Amikor a manda Ezt a kólót játsza Mosolyog a jóisten, Isten egy táncról.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 az előző évi nagy sikerű Kármide Burán a produkcióhoz hasonlóan nagy létszámú közreműködői gárdával, doknányi szimfonikus zenekarral, 200 fős kórussal, kiváló ballettársulattal és szólistákkal felejthetetlen élményt ígér. Koreográfus rendező Kevelházi Gábor. Az időpontok július 26-a és 29-e este fél kilenc. Most hallgassunk bele a Zorba Belet főtémájába. témájába.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 a szöktetés a Szerájból című operából. Szelimbas a palotájában vagyunk, mindjárt meghalljuk, kicsit később kezdünk. Hová hová madárkáim? <gül> Na, ezért a kis fejetlenségért fejetlenek lesznek, mind a négyen. Engem akartatok ti lejtatni. <gül> Ugyan komám, csak tréfa. Sétálni viszem az asszonygátat, mert te nem érsz rá ilyesmire.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 És óra, majd vál a és a kége megszorul, megszorul, és a kége megszorul, megszorul, megszorul, és a kége megszorul, megszorul. Jaj, be jó lesz, jaj, be szép lesz, az miréki mert csak lesz itt az út. Szorul. Jár csatféna, vágok útra, drága lesz itt minden, meg ne csaldok engemet, bár nem használ semmi, itt nem csak egyszer, itt nem szükk, mi többé nem lehet szögni többé. Nem lehet, már nem lehet. Ó, az a óra, majd hál az és a gége megszorul, megszorul, és a gége megszorul. Nyiletlen módon beleszólok. Letelt az időnk, gyorsan el kell búcsúznom.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 When the is